Kicsi falom, nékem itt a világ közepe, Hez gyermekéveim boldog helyszíne, Itt tanítottak járásra, beszédre, Innen van értelmem első pár emléke. Apró gyermek voltam, mikor kézen fogtak, A nagyvárosba vittek, hogy tanuljak, Ha felnövök, majd ott boldoguljak, Visszajönni talán ne is gondoljak. Magával ragadott a nyüzsgés ifjak koromban, sok helyen megfordultam a kerekvilágban, Sok szépet, jót, kedveset láttam, De a helyen valahogy sehol meg nem találtam. Láttam pesgést, nagyvárosi életet, Nagy, magas házakat, apró, szűkös tereket. Láttam metrót, villamos, trollit és hívet, Láttam hipermarketet, vidámparkot és állatkertet. Bejártam messzi tájakat, hegyeket, völgyeket, Tarajos hullámaival integettek a tengerek, de csak mégis azok a legkedvesebb képek, melyek felidézik a boldog gyermekéveket. Hogy bámoltam annó hosszú órákon át az iskola egy-egy rácsos ablakát, melyen keresztül láttam az ég egy darabkáját, ami felidézte az otthon édes szabadságát. Hogy vártam mindig azt a csodás pénteket, Hogy édesanyám majd megfünt megfogja a kezemet. Néztem hazafelé a friss vetéseket, Petőfi világát, a nagyszerű alföldet. Szép a tenger, tarajos kék hulláma, De szebb a búzatábla aranyló kalásza. Szép az erdő, regényes zöld tája, De szebb az alföld délibábos pusztasága. Hogy sorakoznak, repce, búza, kukorica, Himit amott, tarkálik benne a a paprika, Hogy zöldell a legelő, maga a puszta, S átjárja a határt, a lekaszált széna illata. Messziről hirdeti a falut a templom tornya. Takaros kis házak tűnnek felsorba, Kígyózva a kanyarog a falon a sok kis utca, A teli hold, Mindet ezüstös fényébe vonja. A hajnalt a nyitnikék köszönti, heresz alatt a fecske fiókáit eteti, rigó a cseresznyepán fárját füttyögeti, fészkén a gója szárnyát meglepenti. Egy-egy nyári zápor után az árkok megtelnek, a pocsolyákban ebihalak, békaporontyok lebzselnek, a nedves réteken gulyák, nyájak legelnek, s a házak felett szivárványok ívelnek. Az utcákat járom, csendesen, itt-ott kugasz vakkant rám mérgesen, máshol egy maska mosakszik, álmosan, szelíden, azután egy-egy porta ásít rám, elhagyottan, üresen. Egy asszony az udvaron tojást festeget, egy másikon valaki terítőt var, hímezget, egy férfi a kertben szőlőt metszeget, És egy öreg néni a kapuban sepreget. A sarkon a posta épülete áll, Táncos asszonyok csoportja buszra vál, A bolt, a kocsma, zsibongó, tanyák, Odébb a művelődési ház, könyvtár áll. Kanyarodva ránk köszön az iskola, Mellette nevetve integet az óvoda, Mögöttük a templom magas tornya, Híveket misére szólít a harang hangja. A templom mögött a temető húzódik. Benne a sok ős nemzet némán álmodik. A síroknak feledés lepte be hantjait, keresztet vessen ki arra vetődik. A falu végén a benzinkút áll, áll bámulva. Alig tőle horgászok ülnek a csatorna partra. Másik végen halastó rajta halászcsónakja, egy jó délelőtt az ember az egészet bejárja. Nincsen ennek a falunak semmi nevezetessége, nincs híres írója vagy nagy zenésze, Hős tett a nevét a történelembe, benemvéste. Unalmas porfészek ez az idegen szemébe, hanem annak, aki itt lakik, porfészek nem lehet, tegye meg érte mindenki, amit megtehet vessen, arasson, művelje a földeket, ásson, kapáljon, maggal hincse be a kerteket. Mert sziget ez a falu a nagyvilágban, kis haza a nagy magyar hazában, óázis a széles alföldi pusztaságban, békés otthon a rohanó világban. Kicsi falum, mindig hazavártam. Gyermekként mindig arról álmodtam, hogy lesz majd itt otthonom, saját házam. Hosszú utat tettem meg, de rád találtam. Itt a boldogságom, mit évekig kerestem, itt a csönd, a nyugalom, nem adnám semmiért sem. Mert ha átlépem a küszöböm, hazaérkeztem, és mert tudom, itt akarom leélni az életem.